السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد اما بعد حمد لله سبحانه وتعالى na kumtakia mtume Muhammadin sala na salamu zote fikye insha Allah tutakoe kuendeleza risala tulioianza na katika darasa hili yatangulia tuliweza kuangazia katika risala yetu ya raka'iz fi tarbiyati alban' misingi ya malezi ya watoto tuliangazia misingi tatu katika zile misingi ambazo kwamba endapo mtu atafungamanisha na malezi yake basi Allah subhanahu wa ta'ala akitia tawfik mtoto kama yule ama wana kama wale utakuwa ni mwenye katika msingi ya Kiislamu Naam, tuliweza kuangazia msingi ya kwanza, ni ikhtiyaru zauja. asaliha, kuchagua mke mwema. Na msingi wa pili tukasema ni ad kuombea wale watoto Mema. Naam na msingi ya tatu ilikuwa ni ikhtiaru alasmai tayyiba. Naam ku a wale watoto jina nzuri ambazo ni jina za Kiislamu na vile vile na msingi wa 4 ambao al-Adl. Tulimalizia msingi wa nne ya malezi ya watoto katika njia ya Allah ya nne Insha Allah leo hii tutakuwa tunaanzia msingi wa 5. Tukizingatia misingi zote ni nane ambazo kwamba Sheikh amezieleza katika risala hii. Tutaanzia msingi wa 5 na misingi zote ni nane ama msingi wa 5 Sheikh anatueleza katika risala atlifqu walrahma. Katika misingi jamalisi mazuri ya watoto katika njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufunza na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akatuelekeza ni ardithqu wa upole ya wale watoto ambao kwamba unawalea na vilevile kuwahurumia hii ni msinge ambao kwamba ni muhimu vilevile Sheikh vile. akasema wa min rakaisi at-tarbiyati wa na katika misingi ambazo ni nzuri ya kualea watoto ni arifqu al bihim ni kuwafanyia upole na ulaini wale watoto ambao kwamba unawalea wa muamalatuhum birahmah walihsan na kuamiliana na wao kwa huruma na kuwafanyia wema walhatharu walbu'd anilghilmah washidda wal jafa, na vile vile kujihadhari na kujweka mbali kwa kuwafanyia ukali na kukua mgumu na mkavu kwa wale watoto ambao kwamba unawalea fa inna arifqa al sallallahu alayhi wasallam akatueleza fa inna -rifka la yakunu fi shay'in illa zana sallallahu alayhi wa sallam akatueleza katika hadithi iliyopokewa na Muslim katika sahihi yake fa inarifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wala la min shay'in illa shanahu hakika bila shaka upole haiwi katika jambo ama kitu chochote kile isipokuwa kitu kama hicho ama jambo kama lile itakuwa ni nzuri wa la yunza'u min shay'in illa shanahu na haitaondolewa upole katika kitu ama katika jambo lolote ile illa shanahu isipokuwa kitu kama kile itakuwa ya kuchukiza wa hadhihi rahma rifq yajibu an tabda ma'a al-awlad mundu sigharihim wa nuhumati akaendelea shekha kwamba ama hii huruma na upole itamlazimu yule mzazi wa kiume na wakike waanzishe, pale watoto watakapokuwa bado ni wachanga watakapokuwa leo watoto ni wadogo basi wanafaa kuanza kufanyiwa upole na vile vilevile kufa, kufanyiwa huruma watamdi wa maahum. na iendelee upole ule na iendelee huruma ule hata wakiwa wanakuwa wakubwa fa innaha sababun liqurbi alabna'i min abaa'ihim kwa sababu kule kuwafanyia upole wale watoto na kuwahurumia wale watoto inakuwa ni sababu ya wale watoto kukurubia, naam na wazazi wao wawili. Inakuwa ni sababu ya wale wazazi wawili kukurubiana na watoto wale na wale watoto kukua karibu zaidi na wazazi wao. Kwa lahum na vile vile kuwafanyia upole watoto na vile vile kuwafanyia huruma inakuwa ni sababu ya wale watoto kuwapenda wazazi wao. ومع وجود هذا القرب وهذه المحبه يسهل توجيه الأبناء للخير وتتيسر النصيحه لهم وكذا استجاباتهم وقبولهم لها شيخ انا ya فائده يقوفانيا على الاطفال ن وحرومه ان يكونن سبب يا كو लाता على الاطفال قريب نافذه فينا سبابيش محبه بين الاطفال ووالدي واو na vile vile sababu ya tatu inakuwa na usahali pale utakapotaka kuelekeza wale watoto katika jambo la خير. Inakuwa na usahali. Mtu anapotaka kuelekeza wale watoto wake kwa jambo la خير ndipo na huruma na wale watoto na upole basi itakuwa ni usahali zaidi wale watoto kumwelewa na kuweza kufata jambo lile. Na vile vile itakuwa ni usahali vile vile kwa wale watoto kukubali nasaha ya wazazi wale kwa sababu hiyo upole wa wazazi wale na kwa sababu ya huruma yao na vile vile itakuwa ni sababu ya wale watoto kukubaliana na kila kitu ambacho kwamba wazazi wao wanaoelekeza kwa hiyo huruma na upole endapo wazazi wakiofanyia watoto wao faida itapatikania wa ya wale watoto kuwa karibu na wazazi wao na vile vile itakuwa kuna mahaba baina ya wazazi na watoto wao na vile vile endapo wazazi watataka kuoelekeza wale watoto katika jambo la khair basi watoto watakuwa na usahali ya kufata jambo kama lile na vile vile na saha ikitoka kwa wazazi wale watoto watakuwa ni wenye kupokea kwa ulaini pasina bobda inayote وقد تكاثرت النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الروكيزة فقد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي رضي الله عنه والاقر ابن حابس رضي الله عنه جالس عنده فقال إن لي عشرة ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم لازمكوا نصوص na dalili nyingi ambazo kwamba zinatuonesha huruma ni jambo ambalo kwamba halikuanza leo hii bali ilianza na mtume wetu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam imekuja nasihii kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuja kutubainishia umuhimu wa hii na msingi hii katika malezi ni iliyopokewa na Hurira radhi Allah subhanahu wa ta'ala zinfikie anasema kwamba Haqiqatan mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimbusu al-Hasan ibn Ali Hasan mtoto wake Ali radiyallahu an wan Aqra ibn Habis radiyallahu anhu jalisun indahu ma alikuwa الله عليه وسلم صحاب Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaba aliyejulikana kwa jina la Aqra ibn Habis faqala yula Aqra ibn Habis sallallahu alayhi wa sallama kumbusu hasan ibn ali kisaa kasema huyu aqra radiyallahu an inni li asharatan min al walad hakika mimi niko na watoto 10 ma qamaltu minhum ahadan walakin mimi sijawai kumbusu hata mmoja kati ya hao watoto wa 10 fanadhara ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasul alayhi salatu wa salam akawa ni aqra ibn wa msamdao waqala rasul alayhi salatu wassalam akasema man la yarham la yurham yote ambaye kwamba hatakuwa na huruma basi yeye vile vile hatohurumiwa yule ambaye kwamba hata hurumia wenzake basi vile vile hatohurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ni hii anha جاء اعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او أملك لك أن نزع الله من من قلبك الرحمه ندليل يبيلي يكتونسا انما جنب مهم حرمه ni jambo muhimu zaidi ni alivufanya rasul ummi almu'minin radhiyallahu anha Aisha mama yaumini Aisha radhiyallahu subhanahu wa ta'ala ziwajio yake anasema jaa a'rabiun jaa a'rabiun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam walikuja na'amma a'rabi yani walemkomba wanaishi kule Ushago rasul alayhi salatu wa kisha Tukabdiluna asbiyan alimuna Rasul alayhi salatu wa salam aki wabusu watoto akauliza alayhi salatu wa salam ayya e, inta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huko الله عليه watoto fama naqabbiluhum akamwambia kuna kwetu sisi kwa tusisi, hatubusu watoto sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam kukusema, awa amliku laka anzua Allah min qalbika rahma Mimi siwezi kumiliki kuingiza katika moyo wako rahma kwa sababu hili ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake ndio anayeweza lakini na hofia Allah subhanahu wa ta'ala ametoa katika moyo wako rahma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ametoka katika moyo wako rahma kwa hivyo miongoni mwa zile sababu za kuwapelekea watoto katika malezi mazuri ni watu wawe na rahma na watoto wao. Mtu akiingia nyumbani kwake basi awabusu watoto wake. Mtu akiingia nyumbani kwake awa, naam naampige kamama wale watoto wake. Hizi ni vitu ambavyo kwamba zinaleta malezi mazuri katika nyumba ya Waislamu. Lakini yanapokuwa watu wakienda kinyume na hili watu wakaondoa rahma katika nywao zao wakaondoa huruma katika nyoo zao na upole katika nyoo zao kisha wakawa wanawalea wale wale watoto kwa shida wanawale wale watoto kwa ukali basi wafahamu hii itakuwa ni sababu ya wale watoto kuleleka katika malezi mabaya na itakuwa ni sababu ya wale watoto kutokuasikiza watakapotaka kuelekeza wale watoto na vile vile itakuwa ni vigumu wale watoto kuchukua nasiha kutoka kwao kwa sababu ya kuondoka rahma huruma na upole katika nyoya ya wazazi kama wale. Kwa hivyo hii ni miongoni wa misingi muhimu upole na huruma katika malezi ni sababu ya wale watoto kuwa katika malezi ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ametuelekeza. Na vile vile tunaendelea katika zile misingi ambazo kwamba Sheikh ametuelekeza katika risala kama hii amma risala uh, am, amma misingi ya sita msingi wa sita ni alivosema Sheikh an-nushhu wat-tawjih an wa msingi miongoni mwa misingi ambazo kwamba zinasababisha wale watoto kueleleka katika njia ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alituelekeza na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akatufunza na nushho na tawjih ni, ni kuwapa wale watoto nasaha na vile vile kuwaelekeza hili ni jukumu kubwa kutoka kwa wazazi kuelekea kwa, kwa watoto wao kuwapatia nasaha na vile vile kuwapatia mwelekeo sheikh anasema wa aidan min rakaisi tarbiyati alabna alazima almudawama ala ansh na tawjih akasema vile vile katika misingi ambazo kwamba ni muhimu zaidi katika kuonelea watoto na msingi ule mkubwa ni kudumu katika kuona watoto na kuwaelekeza ni kudumu katika kuwaelekeza watoto na kuona mara kwa mara la siyama ila maali umur khassas khasa, khasa kuwaelekeza katika yale mambo ambayo kwamba ni mazuri yale mambo ambayo kwamba ni mazuri wa makarimu al na vile vile kwaelekeza katika kufatana na tabia nzuri badaan bitaalimi la aqaaid ad sheikh akatuelekeza nukta ya kwanza kabisa katika kuelekeza watoto ni kuanza kuwafunza itikadi ambayo kwamba ni nzuri ya dini yao jambo la kwanza kabisa ili mtoto wako asije kukusumbua kesho na kukudhuru na kukutatiza katika maisha yako ya siku za usoni basi kitu cha kwanza kabisa ni onfunze aqaaid ad-diniyah onfundishe aqida onfundishe imani ya dini yake sahihi Sheikh ya wa faraid al-islam wa vitu Allah subhanahu wa ta'ala katika uislamu wa fundisha vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala yao katika vile, vile arkan Awafundishe nguzo za Uislamu. Hii ni ya pili. Kisha shekhasemawasa irul awamir vile Vile ya tatu wafundishe zile vitu zote ambazo kwamba sheria imekuja kutoa Hizi ndiyo vitu ambavyo kwamba sheikh ara ameanza navyo. Mimi na wewe kama wazazi kitu cha kwanza kabisa ambacho tunafaa kuwafunza watoto wetu ni aqida sahiha katika dini yao akida nzuri kuwa na itikadi nzuri katika dini yao ya Kiislamu kwa sababu kunazo aqida ambazo kwamba sio sahiha kunazo itikadi ambazo kwamba ni bovu zimeingizwa katika dini ya Uislamu kwa hiyo mzazi akizembea katika hilo mtoto wake atafunzwa aqida ambazo kwamba sio sahihi kisa atakuelekeza tuwafundishe zile vitu ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametofarandishia katika Uislamu vile vile umfundishe arkaan guzu za na vile vile afundisho zile awamir zile amri zote ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika sheria ya Kiislamu kisha shekhal kasama wa kaza 'inda azjari wa tahdhirin Vile bila pal mzazi atakapotaka kukemea jambo fulani na kuwahadharisha watoto wake yabda bilkaba'ir minadhunubi basi aanze kwa katika zile madhambi ambazo kwamba ni kubwa wal atham Anafaa kuanza na hizo madhambi makubwa ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza. Naam, na zaw mifano nyingi ambayo kwamba zimekuja katika ahadiith na ayati. Kunaayo hadithi iliyokuja kwamba watu wajiepushe na madhambi masaba yenye kuangamiza. Hizo ndiyo mzazi anafaa kumkataza na kumkemea mtoto wake kuweza kujiepusha anavyo na mapema ya pili akasema wasairul manahi ash-shar'iyya na zile zote ambazo kwamba sharia imeikataza mzazi anafaa kuvikemea fa hadhihi al-umur yajib an yakuna laha an-nasib al-akbar min at-tawjih wan-nasiha wa jambo hili inakuwa ni lazima an yakuna laha an-nasib al yanakuwa na nasibu kubwa na sehemu kubwa katika kwaelekeza wale watoto na kwaona sisi jambo kubwa ni hizi ambazo kwamba ثم يزتاد حقه نيما وبعدها يلتفت الوالد والوالده إلى غيرها من الأمور التي يصلح بها حال ابنائهم في الدنيا من المطعم والملبس وغيرها كيشا بعدا كو كيميا ketika manguamba kwa ni madhama makumbo na kwaelekeza ketika eneamba kwa ni nguzo za islam na farida ambazo kwaamba kisha anageuka mzazi wa kiume na wa kiume anakujia katika zile vitu ambavyo kwamba ni za kuolea kiulimwengu kwamba yanawaweza kutengeneza vile vile maisha ya watoto wake huku duniani miongoni mwayo ni al -matoam. kisha anaenda kuwatafutia sasa chakula wale katika nyumba kama ile wal-malbas kisha aende kuwatafutia mavazi na ghairiha na isiyokuwa hayo katika yale mambo ya kiulimwongo. Kwa hiyo hamu kubwa ya mzazi katika malezi ya mtoto wake isiwe ni mataamu. Ana mnunulia chakula ambayo kwamba kijana yule ama msichana yule anataka, mavazi ambayo kwamba vijana wale na wasichana wale wanataka, na masimu na kadhalik Kisha anasahau iliyokuwa kubwa zaidi ambayo kwamba tumeweza kueleza katika muda mfupi uliotangulia. Kwa sababu kesho hataulizwa mzazi wa mtu kwamba alikula Kilo ngapi ya ugali hataulizwa mzazi wa mtu alikula guni ngapi ya wali hataulizwa mzazi wa mtu aliishi katika jango la kifahari aina gani Ama alipanda gari ya kifahari aina gani bali cha kwanza kabisa mzazi ataulizwa ni aqida ya mtoto wake na zile faradhi ambazo kumbalikuwa amefaradhishiwa na vile vile nguzo za Uislamu na kadhalik kwa hiyo wazazi wanafaa kuanzia hiyo muhimu zaidi kisha baada ya hapo haijakatazwa kuwa patia chakula nzuri na vile vile mavazi mazuri na sehemu ya kuishi nzuri. وما نوصي بالبال ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن لقمان الحكيم حينما وعظ ابنه في صورة لقمان حيث بدا معه بالتوحيد وثنى بالامر ببر الوالدين وبعدها نبهه على احاطه الله عز وجل بخلقه وفي ذلك اشاره لضروره مراقبه الله عز وجل في جميع افعاله ثم حثه على اقامه الصلاه التي هي أعظم الاعمال البدنية وختم وصيته بتنبيهه على جملة من رفيع من رفيع الاخلاق ومعالي الأمور شيخنا تولزا كناي وصايا كناي وصيه ابوكم بني wasiya zaju ambazo kwamba ziko na manufaa kubwa sana ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala alitutajia katika kitabu chake Quran kuhusiana na mjamoo wa Luqman alayhi salam pindi alipompatia maoidha mtoto wake katika sura Luqman tukizingatia inshallah baada ya muda kusoma aya hizo Luqman alayhi salam alitoanza nayo wasia alichoanza nayo ilikuwa ni wasia ya kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawasiya wafili aliyompatia wake ilikuwa ni wasia ya kuwatendea wema wazazi wawili. Kisha akaweza kuwapatia tanabahi naam kwa mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika waja wake. Na vile vile hii inatuonesha kwamba ni dharura kubwa sana. Ni dharura kubwa sana Kuchunga zile amri ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametu amrisha naam katika aamali za mtu yote watu wanafaa kufanya dharura ya kuangalia zile amri ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Taala ame fiolekeza kisha Luqman alayhi salam akamhimiza mtoto wake katika kusimamisha sala ambayo kwamba ndiyo nguzo kubwa miongoni mwa nguzo za Uislamu vile vile akahitimisha wasia wake kwa kumpatia tanabahi mtoto yule katika kuwa na tabia nzuri tabia njema ambayo kwamba ni ajabu zaidi. قال الله تعالى: "تُسْكِي وَصِيَ لُقْمَانَ MTOTO WAKE. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Luqman, aya ya na volu mkuu wasiwa kwanza kabisa Luqman alayhi salam baada ya kujaliwa mtoto na Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mwana wake ni hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema nakumbukeni Luqman alipomwambia mwanawe wake kwamba wakumpa mawaidha kumbukeni alipom Luqman alayhi salam alipomwambia mwana wake kwa kumpa mawaidha e mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwani hakika ushirikina bila shaka ni dhulma iliyokuwa kubwa sana hii ndiyo wakunza ya Luqman alayhi salam kwa mwanawe akimwambia ya bunai la tushrik bila alimpa mawidha kwa kumwambia ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote usimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumshirikisha na kiumbe chochote kile inna shirka la dhulumun adhim kisha akampatia sababu ya kufanya hivyo akasema endapo ukifanya hivyo fahamu kwamba shirki ama ushirikina ni madhambi makubwa na dhulumu makubwa kwamba unamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala hii ni wasia wa kwanza kwa Luqman alayhi salam tunafaa kuiga wasia hii vile vile kwa watoto wetu wa kwanza وصيه وقيل لقمان عليه السلام انا موليزي متتوتكي انا اسمع ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الى لي المصير الله سبحانه وتعالى أنا وطي وصي الانسان انا الله ووصينا الانسان بوالديه حملته امه على وهن وفصاله في عامين Anashkur li wa li walidayka ilay al-masir Anasema na tumemuhusia monadamu tumemuhusia mtu kwa wazazi wake wawili yani Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu monadamu kuwatendee wazazi wake wawili mema tumemuhusia mtu kuwatendee wazazi wake wawili wema kwa sababu gani mama yake alimbeba kutabu baada ya tabu katika miezi mitisa kisha baada ya kumbeba katika miezi mitisa akao ni mwenye kumnyonyesha kwa muda wa miaka miwili anishukuru li waliwaideika ileye msiri kisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumweleza mtu huyu aliyefanywa hibo vote basi nishukuru mimi na vile vile washukuru wazazi wako kwangu ngumimi ndiyo marejeo Allah subhanahu wa ta'ala ana huyu mwanadamu kisha Allah anampatia naseha mwanadamu huyo tena kwa kumwambia wa injahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuta huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilay marji'ukum fa bima kuntum na pindi ili unishirikishe mimi uniabudu na kiumbe wangu kwa kile kitu ambacho kwamba hauna ilmu juu yake fala tutaahuma basi usiwatii wazazi hao wawili wasahibu huma fi dunya Na usahibiane na hao wazazi huko wawili na uwafanyie huku duniani mema wattabi sabila man anaba ili. Na au njia ambapo kwamba tumekuelekeza thumma ilayya marji'ukum fa'anbi'ukum bima kuntum ta'malun ta kisha kutu sisi ndo mtarajea kisha mtaelezo yale mbokomba mko mkifanya kwa hiyo katika aya hii tumepata faida kwamba hakuna kutiiwa kiumbe kwa kumasi Allah subhanahu wa ta'ala hata kama ni wazazi wawili endapo watakuwa wanakupelekea katika kumasi Allah wanakupelekea katika kumshirikisha Allah basi kata jambo kama lile na vile vile nafaa kuwa fanyia wema wazazi. Allah anasema pamoja na kuwa wanakuelekeza katika kumaasi kataa ile ambayo wanakuelekeza peke yake. Lakini kuwatendea wema ni jukumu lako na vile vile kuwa karibu na wao. Hii ni amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haifai kwa mwanadamu kutii wazazi wake endapo watakuwa wanamuelekeza katika kumaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, anafaa kuwatendea wema. Naam na kwa rafiki yao uone inshallah atakuwa sababu ya wale wazazi kurudi katika njia tusikie wasia wa, wa luqman alayhi salam anaendelea kumueleza yule mwanawe akisema ya bunay inna intakum ithqala habat min khardal fatakum fi صخرة, au fi samawat fi yati biha allah inna allah al khabir ya kharda kikao ndani ya jabali au ndani ya mbingu au ndani ya ardhi basi Allah subhanahu wa ta'ala takilata hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi ya fichika na Allah subhanahu wa ta'ala ana habari ya yote anampatia nasaha kumuonesha kwamba hakuna kitu ambacho kwamba atakitenda ila Allah subhanahu wa ta'ala na kifahamu awe kwenye siri ama awe kwenye dhahiri Bile ya watu basi yafahamu kitu ametokomba atakitenda Allah Subhanahu wa ta'ala anakiona na siku ya kiyama Allah Subhanahu wa ta'ala ataleta kitu kama kile na Allah Subhanahu wa ta'ala atamhukumiya hizi ni itikadi ambazo kwamba watoto wanafaa kupewa wanafaa kupewa mafunzo mazuri kama haya kwa sababu siku hizi watoto wetu wengi ufanya jambo ambalo kwamba Wanaofia tusiwaone wakilitenda lakini endapo wazazi wakiwa hai wazazi hawapo katika semu ile watoto wanaendelea kufanya vitu kama vile kwa sababu wao wanajua kwamba wazazi wando hawataki itendo jambo kama lile wanakiwa wakiambiwa kwamba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hataki watende vitu kama vile itakuwa uwepo wako ama kutokukua watakuwa ni wenye kujizuia kwa sababu watajua Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaona watakuwa wanafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaona kila sehemu. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kuwapa itikadi hizi watoto kwamba Allah anakuona. Ukifanya madogo ama makubwa, anakuona na siku ya kiyama atakuja kukuhukumia Kwa hiyo ni bora zaidi usifanye hiyo kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. na nasaha nyingine ambayo kwamba Luqman alayhi salam anampatia mtoto wake anasema ya bunai aqimissalaat wa'mur bilma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azm al'umur luqman 'alayhi salam anaendelea kumpatia wasia mtoto wake mafunzo ambayo inamridisha allah subhanahu wa ta'ala shikamana na ya sala na na mema na kukatazana maovu nasubiri kwa yatakayokupata ya katika hiyo kukatazana maovu na kuamrishana mema basi hayo ni katika mambo ya kuazimiwa ni ndadhalika min azm hii ni yani mambo ambayo kama yanafaa kuadhimishwa anampatia ibn qurman alayhi salam mwanawake wasia takriban katika aya hii ya kwanza anamwambia e mwanangu shikamana na, na ibada asala ya pili anamwambia wa'nur bil ma'ruf amrishana mema ukiona wenzako wameghaflika waamrishhe kwa kutenda wema wanha 'anil munga, na vile vile ukiona maovu yanafanyika kataza maovu kama yale yasifanyike wasbir 'ala ma asabak kisha ana usubiri katika kila kitu ambacho kwamba itakupata katika hiyo ulingo wa kuamrishana mema na kukatazana maovu unapata faida kwamba katika njia ya da'wa Kunazo viegezo unazo yani kunazo shida mambo kwamba zitamkuta yule mwenye kufanya da'wa kwa hivyo itabidi asubiri itakapomkuta yale ambayo kwamba moyo wake hairidhii asubirie na asiwa ni mwenye kukata tamaa na kusema kwamba siendelee na da'wa tena kwa sababu kila nikiendeleza da'wa nikikatazana maovu na cemo vibaya kule nje nikiamrishana niki mema watu wanani cheka kule nje kwa hivyo mtu anafaa kusubiri wakati alipoomba yatamkuta kwa sababu hii ni jambo la kuazimishwa kisheduqman alaye salam akaendelea kumpatia nasaha kijana chake wa kumweleza wala tus'id qadaka linnas wala tamshi fil ard maraha Inna la Tokhman alaihi salam akumweleza kijana chake kwa kumweleza wala Usikuwa ni mwenye kulua angalia watu kwa sura ambayo kwamba ipendeze usiwe mwenye kudharau watu kwa ufupi zaidi usiwe mwenye kudharau watu wengine wala usitembee katika nchi kwa maringo usitembee katika ardhi kwa kujiringa na kujiona wewe ndio wewe. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hampendi kila anayejivuna na kujifakhari katika ardhi. Anampatia anukumana عليه salamu wasia mtoto wake kwa kutokudhalau watu wengine wala asitembee katika mgongo wa ardhi hali ya kuwa anaringa Na vile, vile akamweleza kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hapendi wenye kujivuna na wenye kujifakhirisha katika himbongo yako na usiye wa mwisho animpatie mtoto wake waqsid fi mashik wardu min sautik in ankara aswati la sautun hamir ali mola alayhi salaam kijana wake akamwambia waqsid fi mashik na katika mwendo wako ukiwa tembea Tembea mwendo kati na kati na unapozungumza basi sauti ya huisiwe ni sauti ya juu bali kuwa ni mwenye kuteremsha sauti ukiwa na wenzako katika mazungumzo hakika katika sauti mbaya zote bila ya shaka iliyozidi ni sauti ya punda katika sauti iliyozidi sauti mbaya zote ni sauti ya punda kwa hivyo anafananisho mwenye kuwa na sauti kubwa katika kikao na wenzake Akawa yeye ndiye anatoa sauti kubwa zaidi ya wenzake na sauti ya punda kwa hiyo miongoni mwahusi wa alimuana alimueleza kijana wake endapo atakuwa anatembea barabarani ama mjiani basi awe ni mwenye kutembea katika mwendo wa kati na kati kisha na siha nyingine ni kuwa akiwa anazungumza pamoja na marafiki zake basi sauti yake isiwe ni kupanda juu bali sauti yake iwe ni wastani kisha akasema kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala anasema inna ankara al -Aswati. hakika sauti ilikuwa mbovu zaidi na mbaya zaidi ni sauti ya punda. tuangalie maisha yetu na tulinganishe na maisha ya Luqman alayhi salam je wazazi wanapopata watoto wanakuwa ni wenye kuwaelekeza na kuwanasisha katika nasaha hizi ambazo kwamba Qur'ani imekuja kutuwekea wazi. Nukta ya kwanza wazazi wanafaa kuwaelekeza watoto wao nikumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuona ikhlas na vile vile kujiepusha na ushirikina. Hii ni nukta ya kwanza wazazi wanafaa kuwaelekeza watoto wao. Nukta ya pili Allah Subhanahu wa Ta'ala satolekeza tuwafanyie wazazi wetu wema. Hii ni nukta ambayo kwamba vile vile sisi tunafunzwa katika Qur'ani kila kukisha kwamba umwabudu Allah peke yake, kisha uwatendee wazazi wako wawili wema. Kisha endapo wazazi wakiwa ni wenye kuwapelekea wale watoto katika njia ambayo kwamba ya Allah, basi wasitiiwe. Walakin wale watoto wanafaa kuwatendee wema wazazi wao kisha nukta muhimu zaidi ambayo kwamba ndo mtoto wake baada ya tauhid na kuwafanyia wazazi wema ni kusimamisha sala. Ni kusimamisha sala na kuamrishana mema na kukatazana maovu na kusubiri katika kitu chochote ambacho kwamba kitamkuta akiwa anafanya hizo vitu ambavyo kwamba alitoa nasaha. Kisha akamuelekeza kwamba endapo mtu atakuwa anataka kufanya kitu basi afahamu Allah Subhanahu wa ta'ala na, na hata ikiwa ni kidogo kiasi gani basi siku ya kiyama italepo na hata hisabiwa. kisha tunafaa kuwahusia vile vile watoto wetu kuweza ku acha kudharau watu wengine haifai kabisa mzazi kuona mtoto wako mdogo anadharau watu wengine kisha ukanyamaza bali mzazi anafaa kumuelekeza yule mtoto asidharau watu asitembee katika mgongo wa ardhi kwa madingo na mwelekeze kwamba Allah hapendi wenye kujivunia na kujifakhirisha mbele ya wengine vile vile asiwa ni mwenye kutembea naam matembezi matembeze ambayo kwamba sio ya Kiislamu matembeze ya Kiislamu ni kati na kati vile vile asio ni mwenye kupandisha sauti hizi ni miongoni mwa wasi ambao kama ndokumaana alihislamu alikuwa ni mwenye kuoelekeza na kumwelekeza yule kijana wake سيخان اندلل كتوليزا وقد انتهج هذا المسلك الانبياء والصالحون كما مر في الوصيه السابقة ثم ذكر الله عز وجل عن نبيه ابراهيم ويعقوب عليهما السلام فقال ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل واسحاق واله واحده ونحن له مسلمون في سوره بقره ايه 32 و 33 توangalie ها انبياء عليه السلام ومفوتى نهايه ما انبياء, السلام. ما أنبياء السلام نا وجويمة kama ilivyotupitia katika wasia wa Luqman alayhi salam tuliyosoma hivi sasa Allah Subhanahu wa taala za Ibrahim salam na vile vile alayhi salam akasema na Ibrahim wanawe katika tafsiri yake inasema hivi na Ibrahim alayhi salam akawawusia wanawe na aliwausia vile vile wanawe kwa kusema enyi wanangu hakika Allahu Azza wa Jalla ame uteulieni amekuchagulieni dini hii ya Uislamu je mlikuepo yalipomfikia Yaqub mauti je mlikuepo yalipomfikia Yaqub mauti akawaambia wanawe mtamwabudu nani baada ya kufa kwanguu Yaqub alayhi salam aliwauliza mtoto wake mtamwabudu nani baada ya kufa kwangu wale watoto wakasema mtamwabudu Allahu Azza wa Mola wako mlezi na Mola wa baba zako Ibrahim na Ismail na Ishaq Mola mlezi aliyetukuka mmoja tu walimjibu yani baba yako kwa kusema hivyo walimjibu yaqulu kwa kusema hivyo yani mtamwabudu Mola wako na vile vile Mola wa baba zako Ibrahim na Ismail na Ishaq. Mola mlezi aliyetukuka mmoja tu. Yaani walimjibu kwa kusema mtamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake na sisi tutajisalimisha wake yeye peke yake. Hii ni jawabu ya wale watoto. Leo hii wazazi wangapi wanakufa? Basiana kuuliza watoto wao kwamba nyinyi mko katika dini gani? Na nyinyi mnamwabudu nani baada ya kufa kongo? Wengi ameghafilika kwa haya. وأن رب العالمين على النبي اسماعيل عليه السلام بكونه يأمر أهله بالصلاة والزكاة فقال في الله سبحانه وتعالى نبي الله اسماعيل عليه السلام ان يكون كيامر شطوتوته صلاة فقال الله سبحانه وتعالى كما كما وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة الله سبحانه وتعالى امسفية دواكي اسماعيل anamsifia nabii Allah Ismail kwa kusema Wakana kana ya'muru ahlihi bis salati Na alikuwa Ismail alayhi salam akiwaamrisha watu wake sala na zaka na alikuwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni miongoni mwa sifa za mitume na wajawema walikuwa wakiwafanyia bidii wale watotoo katika kuelekeza walikuwa wanaamrisha watoto waweze kutekeleza ibada sala na ibada ya zaka na Allah aliwaridhia katika hilo leo hii tukiangalia na maisha yetu na haya hawa ni tofauti kabisa hakuna ambayo kwamba anamlisha mtoto wake kutekeleza ibada sala kuanzia salatu al kitu cha kwanza mtoto akiamka anatoamrishwa ni kuoga na kuvaa uniform na kukunywa chai na kuondoka kwenda skuli. ameshapoteza ibada faridho ambayo kwamba walikuwa wakipitia wale ma mitume wa kuamrisha watoto wao wa amr Allah ta'ala nabiyuhu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an يحafidh ala ada'i salawatil mafruḍa wa an ya'mura ahlihi biha ayḍan wa yahuthum ala fi'liha kama qala ta'ala wa'mur ahlika bis-salati waṣbir 'alayha nafil bilahi subhanahu wa ta'ala salam Hizo izosala bazikomba imefaradhiwa na amrişe watu wake kuitekeleza vile vile na kisha akawa ni wenye kuwahimiza watu wake kutenda kitendo hichi cha kuhifadhi sala Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa'muru ahlaka bis-salati wasbir Na na'mrişe watu wako kusali wa'mrişe watu wako kushikamana na ibada ya sala na uendelee mwenyewe kwa hayo yani waamrişe watu wako kusali nao vile vile huo ni mwenye kutekeleza hiyo ibada sala katika aya hii tutapata faida nyingine anasema Allah subhanahu wa ta'ala la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal'aqibatu lit katika aya hii tunapata faida katika zile nyumba ambazo kwamba watu huteseka hupata dhiki hupata tabu katika maisha yao kila siku Unae si kubwa sana katika hii aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala amri sa watu wako katika kutekeleza ibada ya sala kisha wewe vile vile uendelee kutekeleza hiyo ibada ya sala kisha Allah akaendelea kusema la nas'aluka rizqan sisi hatutakuomba utupatie riziki nahnu narzukuk bali sisi ndio tutakuruzupu wala aqibatu na mwisho mwema ni kwa wale ambao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kizingatia aya hii tutakuta kwamba kunayo siri kubwa kwa kupata riziki kwa usahali. Ni watu kutekeleza ibada sana. Na mtu akiwa atamuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na akatekeleza amri ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwamrishia, basi inakuwa ni njia sahali ya kujipatia riziki, ni mwenye kuteseka na kukimbia huko na kule. بالي اتكون انلتوي رزق yake na Allah subhanahu wa ta'ala ويدخل في توجيه الأبناء ورصعهم أيضا ويدخل في توجيه الابناء ورصيحهم ايضا. naingia ketika inaingia ketika kwaelekeza watoto na kwa nasihi vile vile ayunjan ayunjanib alwalidu abna'ahu min kulli ma yufsidu akhlaqahum wa سماع الاغاني والقنوات الضاره walalat muharrama wakaza yahdharu min aldhahabi biabna'ihi liamakin allahwi almuharram sheikh anatuelekeza wakutueleza hivi na inaingia katika kuwaelekeza wale watoto na kuwapatia nasaha vile vile yaani mtu ajifanyie bidii na kujiepusha yule mzazi kwa kupeleka watoto wake katika sehemu ambazo komba kuna ufisadi ambazo zinaweza kufisidi tabia zao kuharibu dini yao. Ni mzazi ajiepushe kuchukua watoto wake na kuwapeleka katika sehemu ambapo kwamba sehemu ile itakuwa ni sababu ya kufisidika, kuharibika tabia zao na dini yao. Mythil, mfano sehemu hizo ni sima al sehemu sehemu ambapo kwamba muziki zinaskizwa. mchukua watoto wako ukawapeleka katika sehemu ambapo kwamba kuna miziki fahamu hapo ndani kutakuwepo na kufisidika dini yao na tabia yao na nyingine alqanawatuddara zile vipirushaji ambazo kwamba zina buruku katika nyumba zetu tumepata madhara kama hizi nyumba ambazo kwamba ziko na television kunazo station ambazo kwamba ni za madhara ndani yake mtu akiletea watoto wake station kama hizo akiwa tawachii waangalie station kama zile zenye kudhuru basi afahamu kwamba akhlaq ya mtoto itaharibika na vile vile dini ya mtoto itafisidika kuika muziki katika nyumba watoto wanaangalia muziki za kisasa kila mmoja ameshuhudia hiyo si kitu ambacho mtu anafaa kuelezo bali wengi 99 wanafahamu wanafahamu hili katika hizi channels zinaletwa muziki ambazo kwamba kuna uchafu watu wamevaa vibaya wanawake wanaume wanacheza vibaya yani akhlaq chafu hii ni sababu ya kufisidika watoto kwa wazazi kuleta television kisha wakaacha hizo channel wale watoto angalie. Hii ni sababu kubwa ya kufisidisha tabia ya watoto na kufisidisha dini yao. Kwa sababu wanapoangalia wale wanawake walivuva na wanapocheza uchafu basi dini yao yavurugika na vile vile tabia zao zinakuwa sawia na yale ambako kwamba wanayaona. Walalatul muharrama na kujiepusha kuwaletea vitu ambavyo kwamba vimeharamishwa. Kwa mfano kuleta gita kwenye nyumba. Hii ni katika ala ambazo kwamba zimeharamishwa. Kuleta madrums kwenye nyumba vitu hivyo kwamba vimeharamishwa. Na kadhalika. Wakaza yahadhdharu min aldhhab biabna'ihi liamakin li lahuil muharram. Bila vile hajihadhari kuenda na watoto wake katika sehemu ambapo kwamba kuna ukouzi ambazo kwamba zimeharamishwa. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa zile vitu ambavyo kwamba Baba mzazi wa kiume na mkike wanafaa kujihepusha kujiepusha kabisa kupeleka watoto wao katika sehemu ambapo kwamba itafisidisha na kuharibu akhlaq zao na dini yao. Hii ni katika arakiza asadisa msingi wa saba Ambayo kwa kwamba tunaingia ndani yake tumemaliza msingi wa sita ni alnusuhu watawjih. Kuoelekeza wale watoto na kufuatia nasaha. Tuangalie Tuangalie msingi wa saba Ambayo ndapoku mzazi Atafungamanisha katika maisha yake itakuwa sababu ya wale watoto kuweza kuleleka katika malezi mazuri. Ni aljalisu jalisu Aljalisu al salih ni kuwa na rafiki mwema. عندما يولهى الأطفال لازم المذزي يحقش الطفل واكه اكوناو مرافقي ويبا اكا نديلي الشيخ وكوسما ان تاحد الابناء في باب الجليس والصاحبي من اعظم الذكائز التي يجب مضاعاتها في التربية فإن الصاحب ساهب صاحب ولا بد ان يؤثر في جليسه شيخنا اسامه حقيقه taahud alabna fi Babi aljalisi wa sahibi min a'zami arrakais hakika kulekeza mtoto wako katika kukuwa na rafiki Ni katika jambobalo kwamba ni kubwa zaidi kwamba anafaa kutungwa na ni katika msingi kwamba watu wanafaa kuizingatia zaidi fa inna sahiba sahibun hakika naam yule mtu akiwa na mrafiki ambayo kwamba ni mbaya atakuwa ni mwenye kumuiga siku zote رفيقنا من وجهه ومنزله ولا بد ان يؤثر في جليسه ان لازمه watu kukaa pamoja wanaathiriana yani wenye kukaa وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بيان تاثير صاحبه على صاحبه في الخير والشر فقال رسول عليه والسلام امتupigia mfano hai na mfano ambao رفيقي انا وادثري دفيقي ياك اما في الخير او شر كذا كما رسول عليه الصلاه والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحه طيبه ونافخ الكير اما أن يحرق ثيابك waa ima an minhu rihan khabitha rasul alayhi salatu wassalam ametupigia mfano ambaye kwa kwamba tumeeleza hapa nyuma kwamba mtoto wako kama mzazi unafaa kuangalia na kutunguza marafiki zake ni wema kama ni wema basi wacha we marafiki kama ni wema basi wacha we marafiki na hii itakuwa vile vile ni sababu ya mtoto kuleleka katika malezi mazuri. Anatoa mfano wa Rasul Allah sallallahu alaihi kwa kusema mfano wa rafiki mwema na rafiki mwovu ni mfano wa mwenye kuuza marashi na mwenye kuchoma vima. Akaanza na mwenye kuuza marashi akasema mtu akimfanya rafiki wake muuza marashi kitu cha kwanza atapata ni imma ayuhdiyaka hey, ayuatik imma atampatia zawadi ya marashi hii ni faida ya kwanza anapata kwa Kuwa na rafiki muza marashi wa imma antabtaa منه amma an marashi kutoka kwa rafiki kama yule wa imma antajida منه riha tayyiba amma ya tatu ni atapata harufu nzuri ya marashi kutoka kwa rafiki kama yule Wanafi sikhul kir an lam na rafiki wako Mwenye kuchoma vyuma faida ama hasara atakayokuta ni imma anyuhrika siaba atachoma nguo yako Ukiwa na rafiki anayekomba ni mchoma hasara kwanza ni nguo yako wa imma antajile minhu rih khabitha ama utapata mwenye kupata harufu harufu bovo. hii ni mfano ambapo kumwa rasul alaihi salatu wasalamu ajamtu ametupigia ya rafiki ukiwa na rafiki mwema basi utapata mazuri na ukiwa na rafiki muovu hautapata isipokuwa maovu na katika hadithi hii tukiangalia katika mujitama za Kiislamu sasa hivi utapata inafanya kazi pakubwa watu walikuwa wazuri hivi majuzi tu walakiwa kaungana na kushikamana na watu waovu, basi papo hapo wakafisidika katika dini yao wakawa wamebomoka katika tabia zao wakawa wamedidimia kwa sababu ya kushikamana na marafiki ambao kwamba sio wema na mna kuna watu ambao kwamba walikuwa ni waovu kisha wakashikamana na marafiki wema basi ikawa ndio sababu ya wao kuanguka kwa hiyo katika zama hizi utakuta mtu hali mira wala hanywi pombe wala haendi katika disco lakini akishikamana na marafiki wale wenye kufanya vitu hivyo mwisho utamkuta yeye pia anatafuna miraa utamkuta mtu kama huyo anakunywa pombe na anaenda katika sehemu za disco kwa hiyo hata sisi wakubwa sasa hivi tunaona hadithi hii inafanya kazi na Rasul alihi salatu salama alipiga mfano mkubwa basi tunahusiana kutafuta marafiki wema na vile vile watoto wetu tuwaelekeze katika marafiki wazuri ili walalika katika malezi ambayo komba ni nzuri kwa sababu rafiki mwema atampeleka pazuri na rafiki mwovu atampeleka pabaya waqala sallallahu alayhi wasallam tukiendelea katika hii nukta saba Ama au msingi wa saba ya kumpatia mtoto rafiki mwema anasema sallallahu alayhi wasallam almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhaliil falyanzur ahadukum man yukhali Rasul Alaihi الصلاه والسلام anatueleza kwamba mtu yupo katika dini ya rafiki wake Mtu utakuwa katika dini ya rafiki wake basi naangalie ni nani anamfanya rafiki wake Rasul Alaihi الصلاه والسلام anampatia naseha mwanadamu, anampatia nasaha mslamu kwamba mtu huwa mara nyingi yupo katika dini ya rafiki yake. Kabla mtu hajamfanya mtu rafiki basi yaangalie ni nani anamfanya rafiki yake. Kwa sababu ukimfanya rafiki yako kuwa ni Yahudi, atakufanya wewe Yahudi. Ukimfanya rafiki yako awe Nasara, atakufanya wewe Nasara. Na ukimfanya rafiki yako awe mkula mira, mtafuna jimira Vile vile utakuwa mtafuna jimira Ukimfanya rafiki wako ni mwenye kufatana na maanasa ya kidunia, basi fahamu vile vile utakwenda huko katika anasa ya dunia. al 'ala dini kalili Mtu atakuwa katika dini ya rafiki yake basi ajamfanya rafiki mtu yoyote angalie ni nani ambaye kwamba anataka kumfanya rafiki yake shekha anaendelea kutuambia fa'al ala al-aba'i mutaba'atu abna'ihim fi man yas'habun wa yujalisuna fil madaris wa ghayriha wa tafaqqudihim fi dhalik shekha akatoa nasaha kwa wazazi akasema ni juu ya wazazi kuweza kufatilia habari za watoto wao je wana na watu wapi je wanakaa na watu gani ima katika sikuli Ama katika sehemu yoyote ambayo kwamba wanafanya shughuli zao kisha wawe ni wenye kufuatilia na, na kuchunguza ni watu gani wanaketi na wao wawe ni wenye kuchunguza na wafanye uchunguzi ndani kabisa ni watoto gani wanaketi na watoto wetu Pasina hiyo itakuwa ni sababu ya kuwalea watoto katika mazingira mbaya kwa hivyo ni juu ya wazazi kuhakikisha wanafuatilia habari za watoto wao je watoto wao wanasohobiana na watu wa gani wanafanya urafiki na watu wa gani wanaketi na watu wa gani katika shule zao ama sehemu zozote wanazoelekea na vile vile wafanye uchunguzi wa hali ya juu ili kesho isiwe ndio sababu ya wale watoto kuharibika kwa kuzembea kwetu kama wazazi kwa hiyo tumepata faida kamba ni jukumu la wazazi kuangalia marafiki na wanaoakana watoto wao ni wa gani endapo mtu akizembea hapo basi afahamu amesababisha watoto wake wae katika malezi ambayo kwamba ni mabaya shekha kaendelea kutueleza wa qadistajadda naw'un min al-ashhabi waljulasai fi hadha zaman lam yakun lahu wujudun fi zamanin sabiqin wa huwa la yaqillu fi ta'thirihi ala sahibihun sabiqih Sheikh Akasema na inapatikana mfano ama aina ya marafiki katika zama hizi na vile, vile wenye kukaa na wale watoto Amba komba haikupatikana zama za nyuma inapatikaniwa katika zama hizi zetu marafiki na wanaokaa na wale watoto wetu katika zama hizi ambayo haikupatikaniwa zama za nyuma na inayo athari kubwa sana katika maisha ya wale watoto Anasema wa huwa alqanawat alfadaiyah wa mawaqi' alinternet wa wasa'il altawasul alijtama'i 'an bar alajhiza almahmuula wa nahwaha arasema shaykh vitu hivi ama marafiki hawa ambao kwamba katika zama hizi ambao hawaku huko katika zama za nyuma ni hizi vitu ambavyo kwamba naam katika na katika televisheni hizo saa hizi zipu za mazanya nyumba haziko na internet na vile vile net net ni internet mtandao ya kijamii mtandao ya kijamii ambayo kwamba kila mmoja katika zama hizi Wanazireba katika mifuko zao na mfano wa hayo anasema sheikh wallati yahmiluha labnaa fi aydihim aina makano ni zile vitu ambavyo kwamba watoto wanazibeba katika kila sehemu ambapo wanaelekea fi buyutihim wa khurujihim katika nyumba zao wanakuwa na hivi vitu katika mifuko zao na mikono zao na vile vile wanapotoka katika nyumba wanakuwa navyo katika mifuko vyao mifuko zao wa hadhihi Na hizo vyombo ambavyo kwamba ni simu na laptop na kadhalik il lam takun tahta mutaba'ati wa riqabati al abaa ikay haitakuwa chini ya ulinzi ya wazazi fa inna khataraha 'azhim 'ala al aquli wal adyan wal sema endapo hizo vyombo ambavyo ni simu na laptop na kadhalik endapo itakuwa haipo chini ya ulinzi ya wazazi na uchunguzi wa wazazi basi khatari yake ni sana katika kuharibu na kufisidisha akili ya wale watoto wetu na kuharibu dini yao na tabia zao na adabu zao fa kam qad taha mina shabab wa sabbat bsababiha shekha Kawliza, ni wangapi wangapi katika vijana wadogo wamekuwa wanaenda huku na kule hawajui waendako wanharfa wakapinda mina shabab wa katika vijana wa kiume na wake katika sababu ya hizi simu na laptop wa ana bihim al-amr ila munkaratin adhima Na yakawalekea jambo hili katika kufanya makubwa ambayo kwamba ni machafu Machafu ambayo ni makubwa zaidi wabalaa ya jasima na balaa chungu nzima ikawakuta la yaalam madaha illa Allah ambayo afahamu mmoja wetu usipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa hivyo vitu hivi endapo itakuwa haipo chini ya ulinzi na ulinzi tumesema ni ya mzazi wa kiume na vile vile mzazi wa kike wa kwanza ni mzazi wa kiume kisha anakuja mzazi wa kike mzazi wa kiume ajukumike kuhakikisha kwamba anafuatilia vyombo hivi ambavyo kwamba watoto wao wako nayo je ina katika njia gani endapo watazembea katika kufuatilia mitandao hizo ambazo kwamba watoto wanatumia kunazo whatsapp kunazo facebook kunayo twitter kuna vingine ambavyo kwamba hata hatujui basi tunasikia tu katika midomo za watoto wadogo wetu kuna vitu vivyo kwamba sisi hatujatumia lakini kuna watoto wetu wanazijua naam kunaayo snapchat kunayo instagram na kadalik, vitu kama hivyo endapo wazazi watakuwa hawavitunguzi ya watoto wao basi wafahamu kunayo hatari kubwa ya kufisidisha tulisema vitu vinne vikubwa ya kwanza dini yao kufisidisha tabia yao kufisidisha, kufisidisha akili yao na kuharibu tabia zao endapo haitakuwa chini ya uchunguzi wa wazazi na balaa chungo mzima imeyokuta vijana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio anajua wazazi hao hawana habari kwa sababu ya kuzembea katika hili kwa hiyo tumegundua kwamba kunayo vitu ambavyo kwamba zama za nyuma ilikuwa hazipo lakini katika zama zetu zimepatikaniwa na ndiyo vitu ambavyo kwamba watoto wetu wanatembea nayo na vile vile wakirudi nyumbani wako navyo wakitoka sehemu yote wako navyo basi tuone na kuangalia na kuvichunguza endapo ikuona khair, khair hewa Allah. lakini ikiwa wanafanya na shari basi tuondoe vitu hivyo ili usifisidike yale ambayo kwamba tumeyataja hapo karibuni Naam tutange, tutaendelea katika Nukta ya nane na ya mwisho ya malezi mazuri ya watoto endapo mtu atataka watoto wake waleleke katika malezi mazuri ambayo kwamba Allah anairidhia basi yashikamane na hii msingi ya nane na ya mwisho anasema sheikh ni al wa hasana mzazi wa kiume na mzazi wa kike wanataka watoto wao wawe watoto wema walelewwe katika malezi mazuri basi wawe viigizo vyema wawe kiigizo chema kwa wale watoto wao sheha kasema, wa min alwakiz alazim na katika misingi ambazo ni kubwa zaidi yakun alwalid qudwa liabna'i Ni awe mzazi wa kiume kiigizo chema kwa watoto wake fanyana ma allah bil khair harisa an yakuna ha huwa al mubadir Endapo atawaamrisha wale watoto ajili ya kufanyia pupa jambo la khair basi ye vile vile aifanyie pupa jambo kama lile na afanye kwa haraka yeye awe ndio kwanza kuitenda jambo kama lile wa humani anishaddi kana abadhum an endapo atawakataza na kuwazuia kufanya jambo la shari basi ye ndio awe wa kwanza kujitenga na jambo kama lile Fala yakun halihi fi wadin wa fi, fi wadin akhar Isiwe yani yeye ulimi wake anasema jambo fulani lakini yeye yuko mbali na kitu kama hicho yeye ulimi wake ni katika sehemu nyingine na vitendo vyake viko katika sehemu nyingine kazi yake kuambia naam nyinyi muiswali kazi ya mzazi kuambia watoto wake nyinyi muiswali lakini ye hasali Anaambia watoto wake, nyinyi musikule kitu fulani ambayo kwamba ni haramu lakini anaonekana anakula yeye. Asime mzazi katika kikundi hiyo Kwa sababu wakifanya hivyo Fayunshi 'inda alabnai abnai Watabayunan wa tabayunan wa 'aziman. Itakuwa kwa wale watoto mgongano wa maneno, mgongano wa maneno na vitendo, watakuwa ni wenye kuchanganyikiwa. Mima ya kula abna ili terki watajahulii tawjih na taadimi min hiyo itakuwa inawapelekea wale watoto wakiona mgongano wa maneno na vitendo vya wazazi wazazi wanawambia mswali wazazi hawaswali wazazi wanawambia msiende doluka msiende katika mambo ya kucheza miziki lakini wazazi wenyewe wanakwenda kwa hivyo kunayo mgongano baina maneno ya wazazi na vitendo vyao hii itawapelekea wale watoto kuweza kuacha yale maamrisho ambayo kwaonaamrishwa na vile vile kuweza kuacha yale maelekezo ambayo kwamba wanaelekezwa na kuweza الله yale adabu ambayo kwamba wazazi wao wanawafunza walinastahdhira qawl Allahu azza wa jalla fi tawbihi libani israili wacha tuangalie qawl ya Allah wa antum tatluna alkitaba afala taqilun je munawamirisha watu wema yani munamrisha watu watende wema na mnajisahau nafsi zenu na nyinyi ndio mliopewa kitabu je hamuna akili je Hii ni qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa banu isra'il walikuwa wanaamrisha watu kutenda mema lakini hao wakabali sana na kutenda hayo mema Walikuwa wanamlisha watu kuacha mabaya lakini wao ndio wanafanya hayo mabaya. Kwa hivyo vile vile mzazi anafaa kakuwa kudwa kiigizo chema kwa sababu kunayo kudwa saya vile vile. Kunayo kiigizo ambayo kwamba ni bovu Na vile, wale ambao kwamba ni wazazi ambao kwamba ni kiigizo bovu kwa watoto wao ni wale ambao kwamba wananunua miraa kisha wanakaa ya watoto wao wakitafuna kisha labda wamesahau labda kununua sigara wanakuwa na kutuma wale watoto kawanunulie sigara kisha wanavuta sigara ile mbele ya wale watoto na labda wanasikiza miziki kwa sauti kubwa mbele ya wale watoto huyo ni kudwa sayi ni kiigizo mbovu kwa mtoto wake mtoto akishao wa na inaliwa miraa atajua kwamba miraa inafaa kula akishao na sigara inavutwa hii naitwa lisanu al-maqal lisanul hal lisanul hal afsah min lisanil maqal yani mtu kutenda inakuwa ina ngumu zaidi kuliko mtu kusema ukishanua miraa ukule mbele ya mtoto wako mairungi ama ununue pombe unywe mbele ya mtoto wako na sigara na kadhalik na usikize muziki nakuwa ni lisanu hal afsahun yinakuwa ni ufasaha zaidi kwa yeye kumuelekeza kuliko kumwambia Pasina na kumwambia kwamba hii miraha haifai atakuwa anajua kwamba baba anakula miraha mama anakula miraha basi hii ndio kitu ambacho kwamba inafaa kuliwa. baba anavuta sigara basi hii inafaa kuvuto vile vile baba anasikiza mziki kwa sauti mkubwa ndani ya nyumba basi hivo ndiyo inafaa kuishi unakuwa umempatia picture ya kufuta mtoto kama yule kwa hiyo ni bora zaidi wazazi wao wa hasana unataka mtoto wako awe mwema basi anza wewe kuwa mwema unataka mtoto wako awe mzuri awe na tabia nzuri anza kuwa na tabia nzuri wewe Ustegemea wewe kuwa mbonvu kisha mtoto wako awe mwema baadaye waqawlu nabiyullahi shuaib alayhi salam liqaumihi wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an tuangalieni tume walipokuwa kiztema kwa watu wao sitia nabii Allah Shuaib alivoeleza watu wake na wala mimi sipendi kukukhalifuni mkafanya yale ambayo nikafanya yale ambayo kwamba nimekukata Nabi Allah Shuaib anawaeleza watu wake Wama ma uridu anukhalifakum ila ma anhaakum an mimi sitapenda kuwahalifu na amkueleza msifanye jambo fulani kisha mimi ni hiyo jambo Sitapenda kuwa khalifu kwa yale ambayo uomba mimi nimewakata zenu. Usifanye kisha mimi nikaifanye. Waqala ta'ala aidan kisha Allah Subhanahu wa ta'ala akasema vile vile ya ayyuhalladhina amanu lima ma la taf'aluna enyi mliyoamini imani kamili. Kwa nini mnasema yale ambayo ukomba hamuwezi kuyatenda? Kabu la maqtan inda Allah yanachukiza mno, yanachukiza pakubwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala wa kusema msiwe Hii ni miongoni mwa nasaha ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatufunza ili watu wengine wafuate kitu ambacho kwamba sisi tunawaeleza basi ni juu yetu sisi kwanza tuwenye kuyatenda. Tusiwe ni wenye kusema jambo fulani kisha sisi hatuitendi, ile ni jambo ambapo kwamba linamchukiza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wazazi hadhari hadhari basi tuwe ni wenye kufuata yale ambapo kwamba mitume waliyafanya. وقد ذكر العلماء ان الاقتداء بلسان الحال ابلغ من الاقتداء بلسان المقال شيخ قاسم ومتجمع العلماء نكukumusha jambo hili kwamba mtu ile yafuatwe <tuhilia> sio kwa kusema kwake bali ni kwa kutenda kwake mtu wakitaka kufuatwa basi atende bali ya ni mwenye kusema kwa sababu kuli kutenda ina kuwa na ufasaha zaidi kwa mtu kufuata kuliko mtu kusema hadhihi jumla yasira min arwaqais allati tu'in fi tarbiyat alabna' wa wa tadibihim wa wa tahdhibihim sheikh akasema hi ni matache katika yale misingi ambayo kwamba mtu katika kulea wake na kuwapatia watoto adabu nzuri walia'lam almuslim annahu bi'i'tinahi bihadhihi arwaqais wa tatbiqiha fa'innahu sayakunu awwal man yajni fi hayatihu wa mamatihi mati Sheikh na nafahamu endapo atafanya ihtimamu katika hizi nguzo na kazifuatilia vizuri basi ye ndio wa kwanza ni mwenye kutunda matunda katika kualea wale watoto maisha yao nzuri Ye ndio wa kwanza ambaye kwamba atapata matunda katika malezi ya watoto wake katika uhai wake na vile vile baada ya kufa kwake Mwenyeku ihtimamu hizi nguzo na hizi misingi kisha akaifanyia kazi katika maisha yake wapoelekeza watoto wake na kujielekeza ye mwenyewe basi yeye ndo wa kwanza kwamba atakuwa ni mwenye kupata matunda ya hili katika malezi ya watoto wake katika uhai wake na baada ya kifo yake ama fi hayati shekha akasema ama matunda ambayo kwamba atapata katika uhai wake fasayakunu banahu salihan baran basi mtoto wake atakuwa ni mwema na mtoto wake atakuwa ni mwema kumtendea mema hapa duniani muhathithan ala huquqi atakuwa ni mwenye kuhifadhi haki zake na kumtendea haki zake zote mutajaniban huquqi atakuwa ni mwenye kujieka mbali na kumfanyia maovu mzazi kama yule le'anna alislam alladhi rabbahu alayhi ya'muruhu bidhalika wa yahuffuhu alayhi kwa sababu Islam walielelewa nayo Uislamu ambayo kwamba alileelewa nao yani msingi ambayo kwamba tumezisoma hapa ndio itakuwa inamuamrisha jambo hili na kumfanyia mzazi wake na kumkataza jambo hili la kumfanyia mzazi wake na itakuwa inamhimiza hizi misingi zitakuwa zinamhimiza kuweza kufanya yale ambayo kwamba yanamridhisha mzazi wake na atakuwa mwema kwa mzazi wake na atakuwa mwema kwa nafsi yake wama Wa baada mamati amma ba'da an yakpa'a huyo mtu ba'da kuwalea wale watoto katika misingi hizo na akajitahidi na kuifanyia ihtimam fa innahu sayajtahidu fa innahu sayajtahidu bidua' ilahu fa qala alayhi salatu wa salam itha mata adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin wa 'ilmin yuntafa'u Shekh akasema qassem baada mama kufa kwake huyo mtu ambaye kwa watoto wake katika misingi hizi ambazo kwa tumeeleza hakika mtoto kama yule atakuwa anajitahidi kivyoote vile jitihadi ya hali ya juu kwa kumwombea mzazi wake dua baada ya kufakoke kama alivyosema alayhi salatu wasalamu ndipo mtu atakapokufa yaani mtu atakapokufa akaondoka duniani itakatika mali zake zote ila mambo matatu ila mali tatu za sadia ya kwanza ni sadaqa tajaria ni sadaqa yenye kuendelea na elimu yenye kunufaisha yani aliyofundisha mwanzake elimu yenye kunufaisha akawa nafuatilia elimu kama ile atakuwa anapata thawabu zake wa walad bin kisha atapata dua ya mtoto ambaye kama ni mwema atapata dua na maombi ya mtoto mwema ambaye kama alimlea yeye mwenyewe hii ni matunda yake ataipata katika uhai wake ataheshimewa na watoto wake watakuwa wanmfanyia wema na baada ya kifo yake watakuwa wanamuombea wale watoto Allah amuepushe na moto baba yetu Allah msamee madhambi yake baba yetu na kadhalika na vile vile mama kwa hivyo matunda ataikula yeye mwenyewe katika uhai wake na baada ya kufa kwake Haha wa yajibu atambihu anna hadhihi masala. wa hiya tarbiyatul abna masala kabira wa azima hili ni jambo lolokuamba ni lazima tutaribishana juu yake jambo lipi jambo la malezi ya watoto ni masuala ambayo kwamba ni kubwa yajibu ala kulli abin anyuwaliha yuwaliha inaya tambaliga basi itampasa kila mzazi wa kiume aweze kufanyiahtimamama jambo hili fa inna amma tafsad alabna'i sababuhu ihmaru alaba'i wa tafriqih kwa sababu jambo ambalo kwamba ni malezi ufisadi mara nyingi inapatikaniwa kutoka kwa wazazi ufisadi ya kuwalea watoto wabaya ama falasaad ufisadi yote ambayo kwamba tunaiona leo hii watoto wameharibika wanakula mairungi watoto hawasikii watoto wako kwenye miziki watoto wanapiga watu kabare watoto hawataki mambo ya ibada ya inayota ile ufisadi yote, yote ilitokea kwa upande wa wazazi wao yani wazazi waliweza kuzembea katika malezi ya watoto wazazi. wazazi waliweza kuzembea katika malezi ya mtoto qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah anasema wana chuoni wa kiislamu ibn al-qayyim rahimahullah faman ahmala ta'limah waladihi ma yanfa'uhu wa suda faqad asa'a ilayhi ghayat al-isa'ah anasema sheikh yote ambayo komba atazembea katika kumlea mtoto man ahmala waladihi katika ma yanfa'uhu Yana mbekomba atamnufaisha watarakahu soda kisha akamwacha yule mtoto akamwacha hakawa mlaiki katika malezi mazuri fakad asaa ilehi gayat alisaa atakuwa ammkosea yule mtoto makosa mbekomba ni makubwa sana Yaani mtu ambaye komba hata mfundisha mtoto wake yale ambayo komba atamnufaisha huko duniani na kesho akher kisha akamwacha mtoto akaleleka katika malezi mauvu malezi mabaya afahamu kwamba anamkosea mtoto yule makosa mbekomba ni kumbo sana واكثر الاولاد انما جاء فسادهم من قبل الاباء اهمالهم لهم انا اسمع اكثر الاولاد وتوتو وينج جاء فسادهم حقيقه فساد ابكومبا ونايفانيا ساهيذه امكوجا من قبل الاباء امكوجا kutoka kwa wazee wao yani baba zao mama zao wa ihmalihim lahum na pale kuzembea kwa wazazi wao wa baada kuacha kuwafunza wale watoto zile faridha ambazo kumefaradhiiwa katika dini yao na kuwafundisha sunna za rasul allah alayhi salatu wassalam wazazi walipoacha hiyo basi ukisadi ikatokea kupitia wazazi hao hao kwa sababu endapo mtu atawaacha kuwafunza watoto wake dini yao Wakawacha kuwafunza watoto wa sunna za rasul allah alayhi salatu wassalam basi wafahamu wale watoto wataharibika na huo ndo sababu ya hilo وهنا مساله مهمه ينبغي على الوالد استحضارها الشيخ اكد تواتبيي وقال ان هناك مساله مهمه هناك جانب مهم وهو ان كل مmoja kati wa wazazi anafaa kuyote katika akili yake wa hiya nayo annahu ma'a inayatihi bihadhihi al-asbab wal-rakais al-azima fi tarbiyatihi alayhi an amrahu ila azza wa ana Jambo hili kila mzazi anafaa yoke katika akili yake. Pamoja kuwa atakuwa amefanyiahtimamam hizi sababu. Amechukua sababu hizi na akaziweka katika malezi ya wa watoto wake. Afahamu kwamba baada ya kufanya sababu hizi zote basi ya muachia Allah subhanahu wa ta'ala na amna tawakkal Allah subhanahu wa ta'ala wa alla yatallaq qalbihi bihadhihi asbab na sifungamanishe moyo wake na sababu hizi pekee yake bali anafaa kufanya sababu hizi na kisha mwatie Allah Subhanahu wa Ta'ala haya yengine Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio wataotengeneza bal yufawimu bi amrihi ila Allah wa yatawakkalu alayhi wahdahu fi islahi awladi amwatie Allah Subhanahu wa Ta'ala kila jambo lake na vile vile amtegemea لا الله سبحانه وتعالى اتوحفاضي نمن انا ابو حفاضي وجا وكيبا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله كما سمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلا اظن احدا اتق الله في اولاده سدني موجاوتو اتكوني مونيكم ان شاء الله سبحانه وتعالى كاتيك واتوتو الله لمموابرشا Akawalea katika malezi ambayo kwamba ni ya Allah akamuongofsha Allah na kuwaelekeza watoto hao na kuwa katika njia ya Allah Wasala sabila sharia kisha ye mwenyewe akafuata njia ambazo kwamba sheria imemwekea fi tawjihihim katika kuwaelekeza illa anna Allah subhanahu wa ta'ala yeheidi auladahu isbuku Allah subhanahu wa ta'ala waelekeza watoto wake hakuna mmoja ambaye kwamba atashikamana na hizi ambavyo kwamba zimemfundishwa na akaiweka katika maisha yake akawaendekeza watoto wake na yeye pia akafuatilia njia ambayo kwamba ni ya sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala illa Allah Subhanahu wa Ta'ala ataongoza watoto wake Sheikh akamalizika kusema duaa hii as'alullah an yu'inana ajma'in fi tarbiyati awladina wa tawjihihim alwijhat as sahiha wa an yuslihahum wa yu'idhahum min alfitan ma dhahara minha wa ma ghayr dallin wala mudallin innahu samieun mujib wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama tata inshaallah tukuna ndiku malizia na dua hii ya sheikh na nuomba allah subhanahu wa ta'ala na ikhlas allah subhanahu wa ta'ala katika na tuweze kuwaelekeza watoto wetu katika mwelekeo ambao kwamba ni nzuri na vile vile tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe sisi pamoja na watoto wetu katika fitan ambazo kwamba wazi wazi na zilizojificha zi zi zi zi na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala tuwe wenye kuongoka na kuongoza wengine wale tusiwe denyenye kupoteza na kupoteza wengine na Allah subhanahu wa ta'ala na kusikia na kujibu dua kwa matatache شاء tutamalizia hapa kusema subhanakallah wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu إليك.